Al Hafiz die beskermer Al Hafiz is daar die wese wie sy slawe beskerm teen die oorsake van vernietiging in die wêreldse en godsdienstige sake. Hy is die beskermer oor sy hele skepping. Net hy kan hulle beskerm teen sulke rampspoed wat onverwags kom of wat verwag word. As Allah tale besluit om iets te beskerm, dan sal dit so bly. As hy besluit om iets te vernietig, dan kan niemand sy besluit afweer nie. Allatale, so kwaliteit van beskerming word op beskillende maniere geopenbaar. Allatale het verantwoordelikheid geneem om die edele Koran te beskerm tegen weisiging en verandering. Nie een van die vijende van islam was in staat om enige verandering aan die edele Koran te maak nie. Soveel so dat selfs nie een letter verander kon word nie. Die edele Koran bly in sy oorspronklike vorm. Al-Hafid, met uiterste sorg beskerm die wonder in die eier en die kind in die moeder sy baarmoeder. Wat ‘n lewe van gemak en beskerming leef! A kuiken en baba onderscheidelik in die eier en baarmoeder dat hulle hierdie plek as een ruim wereld beskou. Voedsel word verkry, hulle beweeg rond en trek voordeel uit bloed en water. Een swak saai saaieke druk door die harde grond. Binnen die grond dit Al-Hafidh dit beskerm, dit van vernietiging gered. En toe hier die swak voorwerp, so kracht gegee, dat dit deur die oppervlak van hier die harde grond kon doorbreek die licht van die zon en maan, beskerm en koester hier die swak skipping, totdat dit een stevige boom word.